me sheduhen në Muhammeden, abduhu, rasuluhu. Fëmë më ba'du, të gjitha falëndërimët, i takuin vetëm Allahu Subhanehu wa Teala, Allahu në falëndërojmë për e ti, falë dhe uzejmë, kërkojmë, salatë dhe salamat, për sëndajtët më të mira, bërë nga mberin e fundit Muhammed Mustafa, a.s. Bëshok të ti besë nekim, bëfaminën e ti të ndërshme, dhe gjithë do besëm të aritë, që li e njëkë rrugën e tëra më të mira, Dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të, të praneshëm të ndëruar gjumatli Dhe të ndajmë në njësa minuta para khutëve së gjumas Që që fletojmë nga libri Allahut Sunetit për nga mberit tonë Sallallahu aleyhi sallem Komen të të shpjegimet e djetarëve Në mënirë që ta madhërojmat Të cënë e ka kërku Allahut subhanahu e te ala Pre madhërimit të ditës e gjumas Kemi përmend në vargun Të cënë e kemi filluar kote gjatë fundi shpjegimin e ajeteve të Zotit subhanahu wa taala konkretisht të gjuzit am se Kurani është udhëzuesi më i fuqishëm i njeriu në jetën e kësaj bote. Njeriu nuk mund të gjejë ndonjë derivat burim rjedhoi ku do të marr drejtimin e jetës e ti, si e së tij si Kurani Allahu subhanahu wa taala nga sa është i mbrojtur nga gabimi, është i mbrojtur nga hamendja është imbrojtur nga provat, është imbrojtur nga testet, është nga Zotë i gjithësis. Andaj, Allahu Subhanehu e Teala, kër e ka përmenjën fjallën e ti dhe ka argumentu fjallën e ti, <coughs> ka sijlë prova nga jetë qka na e shohim për i kryim të aris. Andaj, Zotë i unë të bare Kjovë e Teala, kër kryon, diçka nuk i, i bjenë mas, që dhe më thonë se nuk i testonë gjërat. Njëri ju në jetën e kësaj gote mund të zhvillohet mund të avëndësën, përse kjo do proces, do në provën, ka mundësi, përshemë mund të provën të parën, dhe një qimë të të të le mirë, ka mundësi e provën një send dhe një milion të adel tamam, e, e në veprat e zotit s'ka të tila, zotit kryon dhe përsos, andaj zotit ju në të bare kjove tjala, kur në kathir me e ndje kur anin, në kathir se është i paprovushëm, që do më thanë se nuk është objekt që ka mundësit dikush me thanu në ndëshiroj të provoj, po, ka mundësit të provohët që të shtojnë anabindjen, por se ky në vetë veti është i qëndrushëm dhe nuk është objekt eksperimentesh. Andaj, do të vazhdojnë në me lejnë Allahu të bare kjo vetera, në surën të singim ingil në javën e kaluar, dhe e surja, kul hu Allahu e hadë. Përmendëm në gjumane kaluar, rreth vlerës dhe peshes, që e ka kjo sure, dhe përmendëm se për nga mirë jonë sallallahu aleyhi sallam, i mbledhë një ditë për ditë për shok të vetë, dhe ju tha, dhëtë ja u lezoj një sure, apo dhëtë ja u lezoj një sure, një së vërë tja, sa një të rejtë në kurqanë. Në shumë të që bitë, se si dhëtë që u lezoj për nga mirë aleyhi sallam, për një nëzviz, i të trejtë në kurqanë, Surën, kullë huë Allahu Ehat, Allahu, sëmet Lemje lidu, lemjulet Lemje kulle hu, kufruen Ehat, dhe u shpëndanë sahabën A të rëpysnin njëri tjetërin Se A val, kap, të rëpysnin njëri tjetërin A të rëpysnin njëri tjetërin A këtë kjo është Një e të rejta A të rëpërgjish për nga mbiri unë Dhe ju tha Një e të rejta Kuranit është kullë huë Allahu Ehat, dhe përmendëm dhe legjeratën e fundit që ka i bje kjo? Kjo i bje se Kur'an i ndahat në tri pjesë. Pjesë e parë është vëqë për Allahumë. Pjesë e dytë janë farzët dhe haramër. Bëje këta e ki farzë, mëse ban këta e ki ndalume. Dhe pjesë e trejtë është histori. Nëse ndanë Kur'an i në këtë tri pjesë, dytëshin faqët Kur'an i të flasin për, për Allahumë. E kulhu Allahu e haqë, Ta përmblejt krej që të të të qënë faci dhe thot Në kitë to është përqëllim Allahu është një Allahu është samet E dha shomi sot Qëka është samet nuk ka lindur Dhe nuk është i lindur prej dikuj Dhaj nuk ka asnika të njajshë Se këzistën të qëka e cila është Njajshmi në Allahu Subhanahu wada. Kjo është surja Bullhu Allahu eha. Këtë surë Në dhjëtë të kanë mamë në të trajëtë në të një qatë. Në më dhërë, dhjo si gjithë dësure kanë të në të një të bëllua. Për shumë arsut, ebara, sërë një të rejtë e përkharë. Pra me studimin e Kullë dhuallahu eher, njëriju i përmblegë njëtë që i përkharë të përkharë. Në më dhërë, duke e shpihë të janë Kullë dhuallahu eher, në shëshë të shkullë dhuallahu eher, dhe Ë gjithashtu ajetin tjetër me ajetin e tjetër. Hekë shtumëra. Kjo e parë, e dyta, se kjo surre oj vesh për Allahun. E veçantë veç për Zotin te barë këto java. Nuk përmendet kur kushtetar përveç Zotit subhanehu ve teala. E treta, për shkak se quhet surja e imanit, surja e tauhidet, surja e Zotit, surja ku njeriu pastron dhe pastrohet. E pastronë Zotin nga të metat Dhe pastronë besimin e ti nga, nga të metat E lepse Zotin është i pastër në vetë veti Allahu është i pastër në vetë veti Por kur ti i thu ti o Zotin e i pastër Thi shprej pastër ti Dhe pastronë vetë vetën nga njollat e mos besimit Andaj kjo surë e quëtë suratul Ikhlas Që ka do më në ikhlas Mi hek njollat Mi hek njollat Kërja hek një petë këtë barë njollat së so i thëjnë i khlas, apo andë i thëjnë edhe qumshtit, khalisan, sepse s'ka njolla. Tamlit, i thëjnë arabët, khalisan, sepse s'ka në to asë njolla. Andë i kjo surë është surë e madhe, dhe djetarë kërë e kanë studiu, e kanë studiu në mënyrë të veçanë. Gëse dhe pingamberi, seram, e ka trajtu e në mënyrë të veçanë. Gjithashtu, para se të vazhdojmë me detalët, pingamberi, e në ale i salatë të seramë, Surën këllë hoë Allah E ka lëdu shpesh E ka lëdu Në Sunnet e sabaud Mëngjes E ka lëdu Në sunnet të aksham E ka lëdu në Hvetër E ka lëdu Për nga mërë a.s. Surën këllë hoë Allah Kërka ra më flet Dë më dhënë Për nga mërë a.s. Në një vargë të Veprave ti e ka shoshru surën Kull huallahu e had Dhe kjo shumë e nevojshme Për atë cili e kukton Se robi ka nevoj për Qa arterjet si trupit ti Që furnizohen me gjak Shpirti ti ka nevoj me Me u furnizohen me lidhje në zotit e badhe Kjo e teala Cila është kjo lidhje është lidhja me Allahum subhanahu Vë teala Andoj për nga mbëri a.s. Zgjoj me Kull huallahu e had Allahus samet Lemjelit, lemjulet, lemjekullahu lem Kufuan e had Pastaj, kërë përfundon të nata Që i bia akshami zhonte, Pastaj, kur E legjon të Kull hua Allah vë had Pastaj kërë përfundon të pra, Kërë fillon të nata Dhe përfundon të nata Në vitër E legjon të kull hua Allah vë had Dhe kërë binte me flet I ban të kështu dur për nga meri A.S. para se me ra me flet Dhe legjon të Kull hua Allah vë had Qul a'udhu bi rabbil falq qul a'udhu bi rabbin nas a dha i pështymin te kuptimin jo me pështim me lang, por vetem me një lloj fryrje edhe pastaj e prak te krij trupin, thot Aisha radhiyallahu anha deri sa i mrinte dora pa pa ubo pa usën garkuë, romoni natyrale e prante dhe binte me fjet nga ana e djat. Kjo ka qen veprimtaria pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe kjo sure Argumenton se ka një pesh Pesh shumë të madhe Ta një qa ka në këtë surre Qe ka mor gjithë këtë pesh Shikoni Surja Kull hu Allah e had Disa për e djetarve kanë thanë është rezumeja E kërkesave të Allahut Që neve në i kërkon karqia tina Allah ka shumë kërkesa Karqineve Bane këta, besoje këta, mose beso këta, mose vepro këta Këto janë kërkesat zoti Rezumeja, apo epilogu, ajo fundja e kërkesave Thotë Allahu të barek e vetera, thënë djetarët është surat u li klas Kullu ho Allahu eha Por jo është dëku sheshe këta Andoj për nga miri jonë sallallahu aleyhi sallem Për shkak se edhe sahabët, jo të gjithë e shenin të njetën Ua theksoj a lejë salatu selam Pa ta, ta dini se një e trejt e Kur'anit Dhe sahabat mësa ne e kuptun që ka një e trejt e Kur'anit Se gjohë me peshtë madhe E kur është një e trejt e Kur'anit I bije që në ta ka shumë mësime Shumë do me thanje Shumë koncepte e kështë mëra Do ndalimi me lejnë Allahu të bare kjojtara Me disa prej koncepteve Thotë Allahu të bare kjojtara Kull hu Allahu ahadun Thuaj, ai Allahu është një. Dhe këtu e vorreni, thuaj e përmendëm rregjratën e jumës së fundit, thuaj është thuaj unë të mësoj ty. Dhe ti nuk e di vet. Kjo është për çellëm, thuaj, dhe në mësimet e Zotit, s'kemë mundësim i marr nga çënjet tona, nga logjika tona. Madje njerëzit kanë provuar me folë për Zotin velë, por kanë arën për vundimet liga. Por që e më dhe grekët e vjetër, jo këta të sotit, grekët e vjetër, Platoni, Aristotelishi, Aristoteli, e kështë të më rrahtë njerës të vjetër së të kanë folë për, për Zotin, kanë arën me definicionën shumë nga bumë. Dhe disa për tëre kanë thënë Zotin e logika, e disa për tëre kanë thënë se Zotin ka kryu këtë dunja dhe e ka launë. E kës Se s'kanë bëzë shpallje Nësi i merë kinesët Indianët një pjesë të madhe të të tëre pa fe Dhe shqipë se kanë folë për zotin Por kur njeri folë për zotin Pa i kalëzë zotin A i zdishka me thore E shpesh e në shumitët e rasteve Folë gabim Si mund është me folë për një sen Që veqe emri një di Qish mundët një njeri Me të thanë ty Folë Ta ka doj të i në një emën, folë ti që i loja shka i bje. Qështë është taj? Qëfarë cilë si i ka? Sa është i madhë? Kurë rëj? E shka mundë si. Njeri u shtë më i dobo të se, se me përfitiru mendja e ti gjera për të diçka shka si ka pa. Njeri u kretë folën më të veta i ka, rrethasoj që ka i shedhë dhe i percepton. Njeri u dhëtë ishte rumbullakët, ishte cilinderë. Ishte katëror, ishte e trasht, ishte e njësht Ishte e thot, ishte e vrajt, ishte e njëm Pse i folë këto, se qëto i ka pa? Apo, ishte ftoft, ishte nëzet, ishte freskët, ishte nëngroh Këto pse i përdorë, se qëto i ka pa? Pro njeri ju fletë me atë, qëka e përjetonaj A mundët njeri ju me folë me një shqizë, qëka se di? A mundët njeri ju me folë me një shqizë, qëka nuk e din? Shka mundë si? Shka mundë si? Nuk ka mundësi A mundët njërijut Me ju supozu Se aj povrapon me kam të veta Apo me kam të ti Përgjemu 2.000 km anor E jo Se është jashtë qisës ti Jashtë takatit ti Mirë, ne e gjimë me lache Të cilat këta e kanë Sa qelë e mshelësyni Ka e gjine Se di ka përmenë Allah u të bare Kjo vëtëllë në Kur'anë Se të flutërojnë drejt qihëllit Për sekonda Por kënë në këpunajon është të tëne Pra Allahu neve na kanë në kanë ngërku Në basë të shisave Andaj surja kull huallahu e had Nisi me fjarën Thuaj që ta Precizon Burimin e marje Së besime me në Allahum Subhanahu wa Thad Allahu gjelë gjelalu Huallahu Thuaj Aja Allahu është Ahet huwa është aj aj me işaret po porse arabot bojnë me işaret edhe kur nuk ja drejtojnë gishtin ne kur bvojm i thojmë ky ose aj edhe e drejtojm gishtin edhe arat njëjtë porse ndodh se ata më fol me işaret porse më e bë po për çëllim madhri Për shembull, thotë ai Zotnia, edhe nuk i ban me gisht. Oje tu shkruaj për shembull, thoj ai, ai është fisniku. Ai është filan njeriu për të cilin po vlasim, dhe ti nuk e ke për qëllim me e bëma isharat, por je tu fol për ta. Andaj vjen Kur'ani ndonjëherë, ai dhe nuk i ban me gisht. Por as për qëllim madhria, ai është Allahu, ai për të cilin po vlasim, ai për të cilin kërkohet se të flitet. Kjo është për çellim në në këtë jetë. Allahu është emri i përvetshëm i Zotit. Allahu ka shumë emra, por emri më i përvetshëm i Allahut është Allah. Apo shumë për e njerëzve thotë sido mos në kohon ton, thonë pse këta hoxhallor nuk thoin Zoti, po thoin Allahu. Apo edhe mision e kanë botë. Dikush e kanë ndjek, dikush e kanë ndjek Thotë mund pëlqen me thonë zoti jo Allahu Apo Epse Se zoti jo shqip E Allah arabisht Ja, këto si klete Por na Do të përgjigjim vatë që jo është përgjigjim Allahu të bare kjo e të ala Që do thejmi Do thejmi Allahu ka zbit një sure ku ka than Kull hu Allahu Ehat Thuaj e ajësht Allahu E mëri përveçëm i zotit Apo, emëri përvecëm i Allahu të është Allah E qka është Allah? Qa është Allah? Disa djetarë, e shumë për të në Kanë thonë, emëri Allah nuk përkthejat Si që është ki, me dhebi i Bëhanifës Me dhebi i Shafiijut Me dhebi i Malikut Edhe një trasmetim nga Ima Mahmedi Se emri Allah Nuk përkëthejt Qa do më në nuk përkëthejt është emr i përveqëm i Zotit Thirët me ta Allahu I përkacohën cilësit dhe emrat Dhe emri Allah është i njohër Zot i botra Pro nuk përkëthejt emri Allah E disa djetar tjerë Kanë thonë emri Allah Përkëthejt Përkëthejt Dhe i bje Dhe i bje në një grumbull të më anave. Por mënaoja më ofert, e cila i mbledh këto tërrat, është kjo. Allah, domethën, ai i cili është i vetmi që meriton me dash, më shumë ti dhe me u nënshtru më shumë ti. Kjo është Allahu. Allah çka Allah, do të më dhën? Në apo shumëse në doja, ndonjë. Po meni menivan E do në vladin, me kufi E do në grujën, me kufi E do në babën, me kufi E do në shpijën, me kufi E do në malin, me kufi Kanë dhën djetarët Allah i bje me e dasht Pa kufi Me dvejt dikush sa e do Allahun Së një thuj që ka qatë qa. E du pa kufi E du pa kushte Së funëshmi dhënë Allahot Banë ma shetatës i du shme të dasht Shku që na i thujnë e vladin Banë ma shetatës që i qatë bashkërë t'is du bane që ta e bane që ta, ama Allahut nuk i dhut bane ma që ta si dujshme t'dashtë. Hasha, Se, sepse varforia jonë për dashurinë Allahut është qënësore, së në hekti këta, ti një sikletë me tra, një sëfrovë me tra, një e, e ranë me tra, e thirë minjarë Allahun subhanahu, o e te ara, andaj, emri Allah, qka i bie, emri Allah është. Tash, tek një numëri madhë i djetarve nuk përkëthejet, po tek atash ka përkëthejet është, aj që mas shumë ti duhet. Dhe në banë e me, në kimi përmejnë në disa prelegjeratave, se Allahu kretë krijesat i ka po të vdekshme, dhe të prishura në vetë veti. Shikoni gjësë send shka konë dë njo prishet, dhe shkonë të u prish, të u plakë të u prish, dhe këputën. A, a pëtë gjoni njërës sa po desin, për ditë, Filani, Allani, Fillani, vetëm sot i kemi këtu ngjami dy xhenaze. Allah më të e të më shëroftë fdejqorit e muslimanëve. Kjo çka argumenton? Pse, pse ndodh kjo? Dhe kjo nuk është ere, më më e re, historia gjithmonë kështu ka. Por Allahu ka vendosur ligj. Të gjitha lidhje do të do të të kputi çish i gum lidh. Për çfarë arsye? Çt të mbese vetëm ia lidhje. E vatti më drejtim. Ka njerëzit nuk do të kenë mundsi m'u kput, është Allahu xhelel xhelalu. Por sa Allahu lidhjën vullnetare e pranon, e lidhjën e domozdoshme nuk e pranon. Kur diku shkon të Allahu domozdoshmërisht, vdes, apo se pranon ata, po nëse ka shku me vetë dëshir, është lidhjën e Allahun me vetë, vetë synimin e tina, këta Allahu e pranon, dhe këta e që unë iman, dhe këta e që unë të uhitë, zotë i unë të bareke, u e të jala. Kjo është të jetësën e ka përmejnë djetartë në këndë kontekst, dashuria më madhe me bindjen më të madhe Allahut nuk i bindemi me kushte I në nështrovi pa kusht A i thot ban e ti e ban A i thot mos e ban ti nuk e ban Pse së është Allahut Andaj, Zoti është term I cili abo, E meriton që ti përkacohet Me merit Vecë Allahut subhanahu vëtjala. E të tjertë të tjertë të modin rrajshëm Vecë Allahut e me merit Pse sepse ajka krijuë A i ka kriua. Th Thodë Allahu të bare kjo e tëra, Thuaj, ajo është Allahu Ehat. Ehat, qëka do më thanë Ehat? Në Kur'an vjenë dy forma. Vjenë Wahid, Wa ilahukum ilahun Wahidun, dhe zoti juaj është një zot, dhe vjenë si kur këtu, Kull hu Allahu Ehat. Thuaj është Allahu një. Por Ehat, në gjurë në rabë, është më Më e theksuar në njësh E Qka i bje më e theksuar në njësh I bje i vetmi Në një shmëri I vetmi që o nja I vetmi që munët nja I vetmi që është i pavarur Nga dyshi Ska në krejesa Që nuk i duhet dykush Apo Allah o jeloa Allah o jeloa i ka kriju jorat zauje çift. Si ka kriju çift që ato kanë nevojë për njëshin. I vetmi një i pavarur nga dyshi është Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ahad është ai i cili më meritori dhe më i pavaruri që të ketë di kan. Si duhet kurgush subhanahu wa ta'ala. Andaj është ahad. Kan don jetart ahad si E hatë në qenjën e ti Në qenjën e vetë Zotë i unë gjele gjeleluhu është një Si duhet kërkush Dhe kërthejmë i këtu një Apo? Fjara një Ma nëmen, në Kur'an është shumë precize Vjen një Dhe i pari Apo? Dhe dzera nuk e një Kur'ani Dzerraja Nuk e një Kur'ani Që nuk e një Kur'ani dzeraja? Sepse ky univers i krijuor para se mu kriju kush e ka? Ahad, Allahu Nj. Para para, para miliona, çindra miliona, shumë triliona vjet kush e ka? Pa fillim u ka Allahu, 1. Nuk e njeh gjithësia Jallal. Sepse u ka gjithmonë Allahu Xhelal Xjalalu. Andaj Allahu Xhelalu veq fot kul huwa Allahu ahad. Gjithësia gjithë mëne ka pasë Allahu një A i ka kri u gjërat Dhe këto shumit se e bollëqeve që na i shona Janë nga njëshi Andoj, surja kull huallahu e had Mu kuptu në vejndin e vetë Ja drejton besimtarit rrugë është formet të menduarit Kull huallahu e hadë është formet të jetuarit Kull huallahu e hadë është forma se si ti e rëndit Ha, besimin të Prioritet, cële anë e para, cële e dyta Ekshë në meratë Andaj fjara, ehat, në këta jet është përqëllim Se është i vetëm në qenjin e vetë Si është i vetëm Nuk ha Nuk pi Edhe nuk e plotëson Vetën me kur gjo Sepësë është i përsosur në qenjin e ti Shka nevoj për buk Shka nevoj për uj Dhe nuk ka nevoj për asni qen Që i duhet kryesave Andaj Allah u te bare ke vëtjara Në surën dhe rjetë E ka përmenë Ma uridu minhëm mirë rëzqin Wa ma uridu minhëm enjë të imon Inë Allahë huë rëzëku dhë lë kuvët i lë metin Allahu nuk po kërkom për njerëzve Me u shqyti kër shada E ashë midhan rëzqa tina Po Allahu ishë furnizon njerëzit A ju jep me hangë njerëzve Sepësa a ju është rëzëzak A ju furnizon dhë i fort Elë metin Qa është elë metin është i pathyshëm, i, i mbajtëshëm në vetë veti, e mbanë vetë vetën, pa i kërku dikujna. Subhanahu, vëtjara. Kjo është, kullhu Allahu e hadë, shumë shkurë. Ma shkurë se kachë, nuk e dije. Dërsa për gjanë, janë livrat e muslimanëve. Thotë Allahu të bare, kjo e ta në bëjqdinë. Allahu somet. Dhe shikoni se ka përsejtim në Allah dyherë. Kullhu Allahu e hadë, Allahu somet. Ah, sepse emri Allahu është emri i përsosur. O meshkini musliman që lutën o oh Allah. Pse e përmendin që te ëmri më i shumti, se është emri i përsosur. Namaz, ti shihim namaz, Allahu Akbar. Aba, sepse është emri i përsosur. Fatiha ja ndaçka kë, Elhamdu lillahi Rabbil alamin. O emri Allahu te baraka ve jo, taala përmendet aty. Andaj Emri Allah është emri përveqëm i Zotit e bare kjo e tjara Ta një këtë e ka përmendë Allahu një emr Në këtë sure Nuk e ka përmendë kur kur në Kur'an posë këtë sure Allahu është samet Allahu është samet E samet qka është? Samet Kanë thënë djetarët është Aj që e lipin krejt Aj që e lipin krejt e aj se lipë kërkan. Kjo është Samet. Samet është aj që i drejtohen krejt për nevoja të veta, e aj kur kujna nuk i lipë nevoja. Dhe shtesë kësaj, krejt atë që ka e lipin atë, aj ju përgjigjet. Kjo është zotë, e Samet. Andaj kër e pytën, Arabët, bëj nga mërëin tonë, qështë zotë të jotë, e zbiti këtsurë, Allaho. Dhe thua ju, kull hu Allahu e had, Allahu sëmed, dhe kjo ishtë ndarja me madhen mes perceptimit të arabve për zotin, dhe ajo me të sërën ardh, prej bot kuptimit shnojsh për nga mberi jonë sallallahu a.sallem. Zotin jonë nuk e majna, arabti manin zotat, e ndreçnin dhe e manin, edhe i ndronin venin, që tu ma bere qëtë, që tu pak ma bere qëtë që të vënoje, që të i bëjshin të vogla, i bëjshin të mëjoje, e kështu mërat Allahu gjeluala tha Allahu samet Allahu i ma ketë kërkës sema Allahun Allahu e ma qilin dhe tokën mës mëra kush mundët me paramendu e me majtë zotin gjelële gjelaluhu Andaj Allahu samet shfaribie a i që ketë i lutën ati dhe shikone, zotin e lutin krejt zotin e lutin krejt në parlament i islamit është tjetër. Në parlament i islamit është valide, por Zoti e lutin gret, kur janë zor këti çoj ndurd ka Zote. Aba, këti çoj ndurd ka çel, ya rab, o Zot, selsoj ndaj dëshmëria e njerëzve, më udhëtoi Allahu subhanahu wa taala, ne Allahu jeni ka përmein në shumë ajeteve se njerëzit kur janë në deti dhe kanë krizat e dallgove, i drejtohen Allahut një. I harojnë ke, po në o Zot vetë. Aba, Sepse njëriju në varëfëri e ka Në në qenjën e ti e ka varëfërim Fukarologën e ka me veti Shikoni që të ki fukarologë Sot, sot në një Fukarologë i ma Fukarologë mëndorë mësëpar Pastaj shpirtror E pastaj edhe Aj, aj Ekonomik E mus flasim për Për varëfëriti sa ti ka njëriju në Lakmit e ti Sa lakmon njëriju Sa është i varëfër Milionera po Lakmon edhe 50 euro ti boje Abo Abo Miliardero Se varvoriko Se spushon varvorijat e aj Nuk pushon lakmijat e aj Ekshtu me rad Anë dhe të Allahu të bare kjo e tjera Allahu Samedu Allahu është Samed Kjo është kuptimi që e kam përmen një grumbulli madh i djetarve Dhe këta e kam përmen Abdullajb një abasi Një trasmetim tjetër nga Abdullajb një abasi Gjalli ajës për nga mberit Alehi salatu e selam Ka thonë e Samed Samed është a i cili e le dhila gjeufele a i ajë cili s'ka zbrastira ki është samet kështë e ka shpjegu e djali ajës mësusi i Kur'anit maj miri cili e ka një Kur'anin Allah Ab Abdullah ibn Abbas që ka thonë s'ka zbrastina që ka e ban nevojën të njeri ju kjo gëry kanë mes gjeu kësit tina apo pa umbusha jo zbat Dhe mba në mendë, gjitha kriesat kanë gryka Kanë zvrastina, du të mi mush ato Me buk, me uj, me ushim, me mardonje intime Për që farë që ajë më pushu pak Që me thonë, ta shë ma mirë jam Ta shë jam ma, ma konot Pa buks nijet mirë, pa uj s'nijet mirë apo Dhe kjo në vazhdimësi Vazhdimësi ajë hanë dhe pinë Për që farë, së është indërtumë ashtu Dhe Allah me, me urësinë e ti ka kryu njëri unë kështu që ta, ta madhronë Zotin e vetë, vesh kur ta dinë se Zotin i spiuj. Së habuk, nuk ka zvrastira. Që ka të madhën nuk ka zvrastira? Në qenjën e Zotit, aba, s'ka vrima, hasha vakella. I madhë është Allahu dhe i lartë, dhe në ta s'ka vrima, që duhet mu pëllëcuhe. Kështu e ka shpjegu Abdullajbë një abasi. Allahu Samet është a i cili kreti lutën dhe a i kërkujt nuk i lutët sepse s'ka nevoja, subhanehu, o e tera. Pas e dhe dhe Allahu gjelit lem gjeladu. Lemjelit, o lemjulet, nuk e ka lindikan, dhe nuk ka bapë, sështi lind për dikujna. Pse ka njës nuk ka lindikan, sepse shumë për njërzve thonjën zoti ka djallë, hasha wa kella, i madhështë Allahu. E pak thonjën ka bapë, apo? Pap, pak thonjën për Allahun ka bapë, hasha. Arfmi i përkacojnë Andëlloj e mojnë i arfmi Lemjelit se ka lind i kanaj Dhe së shti lindur Dhe shumë është interesant Kër i kanë ledzu disa prej arabve Këto ajete Kanë thanë Kush është ta i cilë e ka shti zotin tonë me folë kështu Pi madrije që e ka pas për zotin që le gjellalu O disa njësë kër i kanë ledzu me nga të rëshmërit pasër këta jet Ka thonë kush është ta i cili I ka folë diska për zotin që e ka, ka nëzit zotin me e thonë, s'ka lindi kanë, pro s'ka do shas meni këtë fjallë. Për shfarë? Për shka këtë likësijës së kësa i vepre. Andhe Allah Gjil u gjile gjelalu e kamuhue, njështë njështë njështë Allahu, ka muhue, për shakë se njës të kanë muhue. Njës kësot në bodhë, në Allah u ka t'jallë. Hasha u akella, i madhë dhe i pasër dhe i lardhë, është nga ajo që ka e thonë njërzit, për Allah unë subhanahu, u e tjara. Dhe Allahu nuk është i dalt për dikun. Allahu është i pa filim. Allahu gjësia që na e shohmi, ka filim. A i s'ka, subhanahu wa teala. Wa lemjekun lehu kufuan e had. Dhe a i asë kanë nuk e ka të njajshem. Që dhe më në të njajshem? Ortak. Një bëtë dy shokë, që e dhe një firmë. Banë dy ortakë. Dhe ndajnë kapitalin, dhe ndajnë fitimin, apër. Dhe në këtë proces të ndarjeve Ata janë edhe në kompetenca Nisoja po Ki ka drejt me full dhe ki ka drejt me full Ki ka drejt me thonë jo dhe ki ka drejt me thonë jo Edhe pojën edhe jojën e kanë Gati barabarë, varsish prej Kompetencave nëse janë 50-50 Allah dhe të lemjekun lehu kufuen Së mundet dikush me Allahun me thonë Po, as jo Aj veti ban këtë pun E kuptoni sa shësa e ma dhe me thonë Dikush ka Allah u ortak Hasha vë kellam E lusve Allahon e Allahot i pason zemrat tona. Na mundësën me besu që ishdo në Allahu, e jo që ish dina na. Na mundësën Allahu i gjelë gjelë me besu që ishka besu pengamberin jërzimit Muhammed Mustafaja a.s. E lusve Allahon të bareke u etana që zotin në gjelë gjelë gjelë hu, ku ja ki mi qëllu Allahot nashpëblen, ku kemi gabu Allahot nafal, e kulu qavli hadha, wa estakfirullahi rihullakum, fa estakfiruhu, innehu hu lga furra.